3. Загадки історії. Амазонки. Перші згадки про Амазонок з'являються за декілька тисяч років до нашої ери. З Амазонками пов'язаний дев'ятий подвиг міфічного героя Геракла. З численних легенд, казок, свідчень літописів до нас дійшли розповіді про племена гордих та мужніх жінок, які оселялися окремо від чоловіків. Вони вміли так добре стріляти з лука, Кидати тротики, їздити верхи були такі хоробрі та відважні, що багаторазово одержували перемоги над воїнами-чоловіками. Міфи стверджують, що воювати з амазонками – справа героїв. Де тільки не зустрічали амазонок, майже на всіх континентах. На початку XVII століття індіанець племені Тупінамбо, що в Бразилії, Розповів королю Франції Людовіку XIII, що він – син ваташка цього племені, але не син його жінки. Справа в тому, що у цього племені з давніх давен існує звичай. Кожної весни чоловіків цього племені запрошували у сусіднє плем'я, яке складалося з одних жінок. Якщо після цих зустрічей народжувалися дівчата, то вони залишалися у жіночому племені, а хлопчики віддавали батькові. Амазонки навіть позбавляли себе однієї з грудей, щоб вона не заважала стріляти. Звідси і пішла назва жіночих племен, а заперечення – мато з груди. Цікаво, що жіночий одяг для їзди верхи стали називати Амазонка. А найповноводніша річка світу – Амазонка – отримала свою назву внаслідок того, що там зустрічали багато жіночих племен. Припущення сучасних учених Не всі історики погоджувались з думкою про існування амазонок. Ще у III столітті до нашої ери дослідник Памфат писав, що амазонки – це не жінки, а чоловіки-варвари, яких приймали за жінок, тому що вони брили бороди, носили довгі хітони та зав'язували волосся. Незвичайно вдягнених чоловіків приймали за жінок. Більш поширене припущення – Перші племена амазонок виникали внаслідок того, що жінки втрачали чоловіків у війнах. Залишившись без охоронців, вони повинні були самостійно захищати себе від ворогів та здобувати їжу.